Не журіться надто судовою вчорашністю, розраджує Зенон. Нею віддають янголи небесні при своїх книгах. Часом забуття дається нам від їхньої високости, як дар націлення душевної врази. Мабуть, правда, як дар. Не буду надто часто присуд згадувати. Прийшов час, я вже трохи вилікувана від минулого жаху. Але в мене також інша думка, що знов судить. Здається, я по-несправжньому любила, без довіри, і все зруйнувалося. Але що за недоречність була моя, Зеноне, приятелю правдивий, як гірко згадати? Забудьмо, скрикнув Зенон, назавжди забудьмо, замкнено на мертвий замок, в небуття. Почнемо дві стежки, нові, ми збудуємо життя в згоді. Моя доля тут, я знаю, нам разом». Можливо, остання нагода обом бути щасливими. Але я себе не взнала. Щось у мені дужче. Хочу жити тільки примирністю і не можу. Починаю розрізняти в серці добрий порив і разом вихор, що забирає почуття, веде як сліпу рабиню до вчинків, яких не хочу. Ще не вільна для себе. Зруйную, що знаходжу. Мабуть, не пора для родини. Знайте це і заставте. Суворо судитесь. Бо щирістю живете, хоч була помилка. О, не тільки помилка, ні, стався гріх мій на кримінальну справу і нещастя кругом. Тому злигоди покарали душу. Припустим, так, покарали. І тим покрито провину, втішає Зенон. Менеться згадка про смертний вирок зовсім скоро, при обновах. Збудую дім, розведу сади з грядками і рисів, намалюю ландшафти для стін, вам сподобаються. Я рада повірити, таке ж іноді незрима грозовиця обпалить серце за намару, на пропад іншій душі. Хоч обпалить, але і згасне миттю, як всяка блискавиця, і забути про неї допоможуть морські краєвиди в домі, ваші улюблені. Все ж потім нападуться зливи, нехай змиють останні пилини з мого злочину, тому треба переждати. Чи неодмінно? Я так не думав. До речі, я добуду для вас особливу віолончель з найкращих, бібліотеку нот. А однак я твердо вирішила на час розлучитись. Якщо приїду другою істотою, згоден терпіти, писатиму листа щодня і ждатиму відповіді. Ви друг, мій добрий, відживаю з вами. Я відходжу. «Поряд з вами моє життя», – промовив Зенон, довго дивлячись їй в очі, а враз, пригадавши подробицю з морської пригоди, перевів зір на праву скроню Таїси. Там одно пасмо різко начісувалося набагато вперед, аж близько до очної ямки, коли на лівій скроні пасмо прилягало віддаля. Намір – подорож. Замітно при церковній стіні недалеко від органних труб Олег, трохи почитавши, знову лагодить на верстатному пристрої одно з вийнятих вікон. Думки його безладно пороїлися вповторно навійною згадкою про покаянного пустельника давніх часів, як він доглядав у своїй келії побрудного прокаженця. Тому вже руки відпали і рот згнив, а святий відлюдник розжовує харчі, вкладає страдникові ковтати. І так довго-довго. Людина для людини була ангел на дні неуявимого нещастя. Мовогнистий напис видно над прокаженою, повільно вмираючою істотою. «І мене любить Бог». Через подвиг пустельника бачимо образ Творця, безконечно милостивого. Але ми, чи здібні бути такими посланцями? Погидуємо брудами горя. Я перший не гожусь. Віра квола й невелика, Просто холодне запевнення про небесні речі. Подібно як довідка про прикмети довколишнього простору З підручника геометрії, покладеного на полицю. Переконані то реальність, А серцем безвиразні. Формальна уява про істину, Бездіяльності натхненної, з любови. От як я, ледве спромігся на одну справу, «Це мені втрачене в літеплому крузі життя. Так і треба!» Відкрився другий круг, вражаючий, з глибинністю пережиття і горючий. І лист на додачу. Чи я сплю, чи справді читаю? В новобудованому осередку на світій землі обладнуватимуть церкву, і для неї потрібен органіст, одночасно з обов'язками доглядача дому.